3. Пастка. Ті, хто кохають сонце і радість, одружуються на тінях, щоб не розчаруватись у промінні. Костянтин Мордатенко. Обідня пора. Тато чеклує у своїй майстерні. Має термінове замовлення. Ірина та Аліна сидять на кухні. Не навчилася і досі Аліна спілкуватися з мамою дипломатично. Тому все починає, як завжди, з опалу. У мене до тебе прохання, мамо. Чи не змогла б ти позичити мені на вечір свій оберіг? Будь ласка. І ще, мені потрібні оті трави, які можуть вберегти житло від вручання до нього. Сама знаєш кого чи чого. Аліна не опускає очі додолу, вона знає. Має бути все чесно. Сказане донькою, просто відро криничної води на голову Ірини. Аж подих викрало. Вона кілька секунд приходить до тями, чуючи, як їй тілом шалено швидко забігали мурашки. Ірина в один момент перетворюється на примару. Вся фарба з обличчя втікає навіть із губ. Нарешті здатність дихати вертається. Господи, голос тремтить, мовосиковий лист на вітрі. Галінко, доню, як це, а Петрусь? Я тебе нікуди не пущу, чуєш? Залишайся вдома. Зараз я зателефоную таткові. Усе ти їдеш навчатися до Англії. Ірина схвильовано схоплюється з місця. Треба діяти, щось робити. Аліна хапає Ірину за руки і садують перед собою. Мамо, стій. Я вже не маленька, знаю, що роблю. «Я не збираюся нікуди тікати, чуєш? Будь ласка, дай мені те, що прошу. З твоєю допомогою чи без я це зроблю. Звичайно, я можу сама спробувати створити оберіг, але боюсь, що він буде недосконалим, як і поки що мої знання про це. Будь ласка, мамо!» Ірина через силу заштовхує в себе ридання, голос тремтить. «Обереги? О, так! Їх важко робити і довго, я позичу тобі свій! А трави? Звісно, я дам тобі трави!» Ірина раптом починає кричати. «Градобур був у твоїй майстерні! Ти дозволила йому зайти! Що ти наробила, дитину? Хто він? Божевілля! Знову те ж саме, вкотре, те ж саме, господи!» Думки матері хаотично перестрибують одна за одну. «Є такі трави, що можуть його трішки стримати, але не дуже довго. День-два, бо сила їх невелика. Доведеться кожного вечора обсипати кути. Що ти задумала, Аліно? Я піду з тобою, бо маю досвід спілкування з такими. Ірина вдруге робить спробу встати. Аліна знову перехоплює її руки і майже силою садовить жінку на місце. Ні, мамо, майже кричить Аліна. Заспокойся, то не твоя війна. Якщо хочеш, щоб усе було зроблено, слід робити самому. Ти вже один раз начудила. Перепрошую за грубість, я буду, не сама. Обіцяю, Петрусь завжди поруч. Ірина сполохано дивиться на доньку, навіть тоді, коли ставала на герць зі своїм градобуром, менше боялася, тому що вона потерпає тепер не за себе. Господи, що ж це коїться? «Ти не знаєш, із чим маєш справу, Алінко. Навіть я добре не знаю. Благаю тебе, дитинко. Відступися!» Ірина перелякано хапає дівчину за руки. «Скажи, що замислила!» Юнка заперечливо хитає головою. Вона не скаже. Ірина бачить майже металічний блиск в очах доньки, Аліна однаково зробить по-своєму. «Донечко моя, ми з татком тобі змогли б допомогти. Поміркуй добре. Я прошу, Люба!» Ірина благає, Ірина просить. «Ми з цим вже мали справу, розумієш? У нас є досвід!» Ірина пригортає Аліну до себе, несамовито засильно стискає її до хрускоту, то цілуємо, попрощається з донькою. Аліна не витримує Гаразд, мамо, я прийду сьогодні додому до вас ночувати. Ми сядемо вкупі на таку собі сімейну нараду і все обміркуємо. А зараз я мушу рятувати Петруся. Ти ж знаєш, він у небезпеці. Аліна вдається до хитрощів. А що залишається робити? Тільки пообіцяй мені, мамо, не шпигувати за мною. Якщо о шостій ти будеш вдома, обіцяю на, візьми мій оберіг. Дай його Петрусеві так так. «Ще трава! Також бери! Хай Петрусь у себе вдома пообсипає всі кутні. Не смій заходити у свою майстерню! Чуєш? Біжи поперед Петруся і відразу додому!» Аліна ствердно киває головою, схрестивши пальці на руках у себе за спиною. Ірина вже більш спокійно додає. «Хто тобі допоможе, Аліночко, як не батьки?» Аліна стоїть за дверима квартири і шепоче. «Той, що носить біле, мамо! Той, що носить біле!»